Це був Петро Леонтійович Кульбака, працівник Глухівської райспоживспілки, залишений партійною організацією району для створення партизанського загону. Ми з ним уже зустрічалися. Він приходив у Скоченський ліс на нараду, яка була перервана появою в лісі гітлерівських танків. Потім кудись зник із своїм загоном. Тільки тепер ми довідалися, що глухівці, які діяли спочатку поряд з нами в урочищі «Мариця», вирішили самі пробиватися в Брянські ліси. Це їм не вдалося. Вони потрапили в оточення і ледве вибралися з нього лісовими стежками. Після того глухівці осіли в Слоуцьких лісах, збудували там землянки і, як висловився Кульбака, добре законспірувалися, виходили з лісу тільки тоді, коли сліди замітав сніг. Загін маленький, всього 24 бійці. «Далеко не висунуся. Коли б підтримка якась, тоді зовсім інша справа. Без неї самі що можемо зробити?» – сказав Кульбака. Запропонували глухівцям приєднатися до нас. Вони погодилися діяти спільно. Один із глухівців показав нам пожовклу газету «Правда» від 7 листопада 1941 року з доповіддю Сталіна. Цю газету було знайдено в лісі. Мабуть, її скинули з літака. Висіла на кущі, присипана снігом. Скільки радості принесла вона. Пізніше, влітку чи восени 42-го року, нам довелося ще раз проходити через гуту. Підходимо до неї і дивуємося. Що таке? Де хутір? Місцевість ніби та сама, а гути немає. Лишилися від населеного пункту тільки згарища, на перший погляд, з бур'яну не видні, спали нелюди гуту дотла. Де діди? В сусідньому селі нам розповіли в Гуті всі живцем згоріли, карателі нікого не випускали з палаючих хат, тримали під обстрілом усі вікна й двері. Багато що довелося бачити на Україні пустирів і пожарищ на місці сіл, спалених гітлерівцями. Але гута. Нам особливо запам'ятались. Парад у Дубовичах. Потивельський загін дедалі більше обростав невеликими партизанськими групами. Ми називали їх дочірніми загонами. Формально вони були окремі, але діяли з нами за спільним планом. Через 2-3 дні після приєднання до нас глухівської партизанської групи. 1 лютого, коли ми стояли в Новоселиці, з лісу Кочубейщина до нас прийшла група партизанів Шалигінського району. Тринадцять товаришів. Вона приєдналася до Путивльського загону, як у свій час Глухівська, як ще раніше Конотопська. Протягом лютого в Путивльський загін вулилися ще дві невеликі групи партизанів. Тепер наш об'єднаний загін – що з грудня зріс у кілька разів, налічував у своїх рядах уже понад пів тисячі бійців. Гітлерівське командування кинуло проти нас регулярні частини окупаційного угорського корпусу. середині лютого мадяри хортисти почали вивантажуватися на найближчих залізничних станціях. Вони концентрувалися в путивлі «Глухові кролевці». Противник знову намагався затиснути нас у кільце. Ми нічим не були зв'язані, могли вільно маневрувати, піти у будь-якому напрямку, повернутися в Хінельські ліси. Але почуваючи себе досить сильними для того, щоб розгромити ворога, вирішили прийняти бій. Коли командир партизанської групи Василь Войцехович, повернувшись із розвідки, доповів, що мадяри вже за 15 кілометрів від нас розквартировуються по хуторах навколо нашої стоянки, я сказав йому «Іди, синку, відпочивай спокійно». Це було ввечері напередодні Дня Червоної Армії, який ми вирішили належно відсвяткувати. Хотілося показати всім, що і в тилу ворога наші люди живуть за революційними традиціями, шанують радянські свята. На цей день нами був призначений парад у селі Дубовичах Глухівського району, який мав стати народним оглядом партизанських сил. Щоб увести в оману ворога щодо чисельності наших сил і їх розташування, ми оголосили, що в параді візьмуть участь не всі партизанські загони,